Kapittel 49 Senere kalte Jakob sine sønner til seg og sa Kom sammen, så jeg kan fortelle dere vad som skal hende dere i dagenes siste del. Kom sammen og hør, dere Jakobs sønner. Ja, hør på Israel, deres far. Ruben, du er min første føtte, min kraft og den første frykt av min manns kraft, med fortrenn i verdighet og fortrenn i styrke. Skafte deg ikke fortrinn med den hensynsløse tøylesløshet som vannmasser, for du har steget opp i en farseng. Den gangen vannhelget, du, mitt leie. Han steg opp på det. Simeon og Levi er brødre. Voldsredskaper er deres nedslaktingsvåpen. Tre ikke inn i deres fortrolige krets, du, min sjel. Bli ikke forent med deres forsamling, du, mitt sinnelag. For i sin vrede drepte de menn, og i sin egen rådighet skar de over hasene på okser. Forbannet være deres vrede, for den er grusom, og deres raseri for det farer hardt fram. La mig fordele dem i Jakob, og la meg spre dem i Israel. Juda, deg kommer dine brødre til å prise. Din hånd kommer til å være på dine fienders nakke. Din fars sønner kommer til å sig seg ned for deg. «En løveunge er juda. Fra bytte min sønn, kommer du sannlig til å stige opp.» Han bøyde sig ned, han strakte sig som en løve, og siden han er som en løve, hvem våger å vekke ham? Septeret skal ikke vike fra juda, heller ikke kommandostaven fra stede mellom hans føtter, intil silo kommer, og ham skal folkene adlyde.» I det han binder sitt fullvoksne esel til en vinranke, og sin esel hoppes avkom til en utsøkt vinranke, skal hans han sannelig vaske sin kledning i vin og sin kledstrakt i drueblod. Mørkrøde er hans øyne av vin, og hvite er hans tenner av melk. Sebulon kommer til å bo ved havets strand, og han kommer til å være ved stranden hvor skipene ligger for anker, og hans fjerneste side vil vende mot siden. Jisakar er et knokkelsterkt esel som ligger mellom de to saltaskene, og han kommer til å se at hvilestedet er godt, og at landet er fagert, og han kommer til lå bøye sin skulder for å bære bører, og han kommer til lå bli satt til tvangsarbeid som slave. Dan kommer til å dømme sitt folk som en av Israels stammer. Ladan Dan vise seg å være en slange ved veien, en honslange ved stien som biter hesten i helene sånn hans rytter faller bakover. Jeg skal visselig vente på frelse fra deg, Jehova.» Når det gjelder Gad, så kommer en røverflokk til å overfalle ham, men han kommer til å overfalle den bakerste baktruppen. Fra Asier, hans brød vil være fett, og han kommer til å en konges lekkere retter. Han utrer formfølente ord. Et skudd av et fruktbærende tre er Josef, et skudd av et fruktbærende tre ved kilden, som strekker sine grener oppover en mur. Men bueskytterne drev på med å plage ham, og skjøt på ham, og fortsatte å nære sterk uvilje mot ham. Og likevel forblir hans bue på et fast sted, og hans sterke hender var smidige. Fra Jakobs mektiges hender «Derfra kommer hurden Israels stein, han er fra din fars Gud, og han skal hjelpe dig. og han er med den allmektige, og han skal velsigne dig med velsignelser fra himmelene der oppe, med velsignelser fra vanndypet som ligger der nede, med bryster som mors livs velsignelser. Din fars velsignelser skal sannelig overgå de evige fjells velsignelser, de varige høyders prydelse.» De skal fortsette å være over Josefs hode, ja, over issen på han som er tatt ut blant sine brødre. Benjamin kommer stadig til å rive i stykker som en ulv. Om morgenen kommer han til å fortære dyre som er røvet, og om kvelden kommer han til å dele bytte. Alle disse er Israels tolv stammer, og dette er vad deres far sa til dem da han velsignet dem. Han välsignade dem var i sär i samsvar med hans egen välsignelse. Där efter befalte han dem och sa till dem: Ge samles nåd till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i den hulen som ligger på Heittens hit Efrons mark, i den hulen som ligger på Makpela marken som ligger föran Mamre i Kanaans land, den mark som Abraham köpte av Heitten hit Efron som en eiendom till gravsted. Där begravde de Abraham och Sara hans hustru, der begravet de Isak og Rebekka, hans hustru, og der begravet jeg Lea. Marken som ble kjøpt, og hulen som ligger på den, var fra hets sønner. Dermed var Jakob ferdig med å gi befalinger til sine sønner. Så trakk han føttene opp i sengen, og utåndet og ble samlet folk.